Ongetorri beroan bero eman al diat. Asteko aktualitatea labur biltzen duen Eusskahatzioeteko saiorat. Orgor martenen estradizio eta presonde giratzeak, aktualitatearen parte nagusi bat bete du hasteuntan. Alde batetik, mobilizazioek segitu baitute, hor martenen egoeraren salatzeko, baina nere, euroaginduaren aplikatzeko maneraz, informazio berriak agertu baitira. Hauek guziak, laburbilduko ditugu segidan. Eta hasiko gira, joan den hasteleenean bai honako su prefeturaren aintzinean antolatuazen elkarretaratzearekin, bake bidea kolektiboak deitua zuen eta seihun presunek parte hartu zuten ekitaldian. Supprefetik ez bainan metalezko hesi bat supprefeturatik laurogoi metrotan bidea osoki mozten zuena, Ara zerratseman duten elkarretaratzeaturbilduak zirenek kolore politiko guxiak ordezkatuak ziren zorzi autetxi, lanak izan dituzte metalesko hesia eta hogei autobus zerre zen traba gainditzeko eta suprefeturan sararttzeko. Frantziako presidentari elelarazteko gutun bat ekria zuten zorzi ordezkk eta suprefeturako idazkari nagusiari utzi. Haetsiek galdetzen diote frantses lehendakariari orgor Marten. Segidan lijarazteko uhatsak eman ditzan, eta kondutan ar dezan urte batuntan Euska Herrgian egin den uhatsa bakearen alde. Hatetxeen delegazioko Daniel oltzomenndi izurako auzapeza enterrezgarria zena, eta ni hasteko lehen aldea bizi dut uh, dutan gauza, da uh, sensibilitate politiko guziak hor ziren, dizten senatore, senatore tik, uh, abiatzen zen hausapez uh, sume uh, hartio, eta denek ahobatez erraiteko egiteko molde hori ez dela ona, ba ke proxesuan uh, ezagupen, Uh, prozesuan, ez dela hon olako gauzak egitea, eta orain estadua biziki urrundela eskualeritik, haberzale gisa erraindot, izan dizten eskundiarek edo eskertiarek, uste dut estadua, paixe, beti beti berdin ikusten gituztela, Ugun ez gituzte zagupenik eman nahi trompatzen dira hortan, eta eskualeriet osoa, eta orain autetxi, autetxiek botzere maile gisa, denek Galditen dugu ezagupen bat izan dadin eta Eskualergia bakke projesua chegudesan. Haute chien délégation de Vieille député Nous désapprouvons la manière dont Omar Martin a été interpellé et remis aux autorités espagnoles et ensuite surtout je dirais la manière dont cette affaire est traitée. Gaitzesten dugu ohor marten atxilotzeko eta espainiara testraditzeko manera. Eta gehienik, gaitzesten dugu afera horren chatatzeko moldea, xinplekia zaldudugu bakeari buruzko buhazbata biatuadela herri juntan, aieteko nazioarteko biltzaharekin hasia duela urte bat. Estatuko buruzagigorenek kontutan hartzea egin bide dutena. Eka depui, ila partia unha de le prendre en compte. Delegazio hortan parte hartzen zuten ere Aris Leisiage Zahar, Martin Bizauta, Jean-Michel Veunak, Kotie Esenaro, Jean-Jacques Lazer eta Max Brissonek. Bestalde, Olivier Dartigol, alderdi komunistako idazkariak diakinarazi zuen, deputatu komunistek gobernua galdezkatuko zutela idatziz, Horroch Martenen estraditzeaz, asteart edo astezkenean Frances Lege idatzi zeltzekoa zen beraz komunisten galde hori. Horroch Martenen euroaginduaren aplikatzeko maneraz informazio berriak zabaldu dira ere asteuntan. Lehenik Horroch Marten presondegiratzeko erabakia hartu duen Espainole pailearen akusazioek polimika bizia sortu dute. Batasunako militanteak Frantses Estatuan eginiko bi agerraldi sartu baititu akusazioan horrek kontrairen ondia sortzen du Europa mailako legedietan. Seren lehenaldian 2010ko azaroan Paueco auzitegiak Horror Martenen euroagindua errefusatu zuen haintxuzen Frantses Estatuko agerraldiak leporatuak zitzaizkiolako. Pablo Rafael Ruz Gutierrez, espanol epaileak, paueko ausitegiaren oaxari, estio kasurik egin, Espainiako Audientzia Nazionaleala Ondorioz, Frantses nortasuna duen presuna bat auzipertzekotan da, Frantses estatuan ereman a aktivbitate politikoengatik. Iakdokitze Frango sortu ditu informazioak, JeanJ etxegarai modem alderdiko kide eta abokata denak adierazi du frantses gobernua isilik egoiten balitza fera untan, giza eskubideen zapaltze lotxagarri baten konliceze bilakatuko zela. Twitteren bide sere iardukidu Max Brisson, Departamentuko UMPko Buruak, Estatu eskandaloa xalatuz. Serre gana du ere hostego nuntan, Mediapart, Interneteko edabideak, Sabaldu Berriak, François Hollande, Frantziako Presidentak Berak, Baieztatu Lukeela, euskal militantearen espaineratzea. Mediapartek zion gendarmek Horroch Marten ez zutela ustegabean ahastatu, eta espainerat igorriaintzin, frantziako mail gorenean, presidente eta ministro batzuen artean, solasak izan zirela eta horiek luketela erabakia hartu. Ondotik, Christian Tobira, justiziako ministroak, ageri batean, mediaparteneanak ezestatzen zituen. Alta, Jean Lazal, deputatuak, estu hori egaitan, uste du ere Horro Martenen Espainiaratzea, estadoaren mail gorenean deliberatu dela. entzun zagune. Lorsk de la Toussaint de l'arrestation d'Horro Omia seinin du arattzea da ogor martenen gastattzea jaindutalaik hain handiatxeman dut hain garrantzitsua eta nunbait debaldetakoa entxeatuniz desmartxea horren kontrae egitet Ugattz batzu egin ditut paiseko zerbitzu batzuetarat. Usten nuen nahitaat arrastatua izantzela beti erranana izan zait zetz. Aldiz, bizpairuetan, ergana izan zat, justiziaren ministroa eta elizeua ez dautate presidentai batu, baina justiziaren ministroa lehenik gero elizeua diakin eantziela. Le Garda d'Eso e elizea havetetetetu informe, se hori joan tendu, a doutoropriz hori. Manuel Valtze Frantziako Barne ministroak bake prozesu bat badela Eusskalerigian ukatu du. Frantziako lege egin ditu adierazpenak, hor hor martenen kasua aipatuz. Botere publikoa eta judiziala desberdindu behar direla, azpimarratu du, batasunako kidearen atxiloketa, bere erabakia izan dela, ukatuz. Euroa gindua bi herritako epailen artean erabakitzen dela, azpimarratu du. Entzun ditzagun Manuel Baltzen hitzak. Le dareOan euro agindu ez da naieran aplikatzen xinpleki aplikatzen da. Epaile e baten erabakiz gure borondatez sortu den eremu e juridiko batean. Espaina hegialde adixkilea da demokratikoa eta iekiko elkarlanak ez du bake prozesu batekegi zer dira itzuiek. etaren ekintzak erailketak oztopatzeak egi du. deizen de perso do zappe ami e demokratik. I nepaua De Ezin da komplazentziarek izan terrorismoa rentzat. Terrorismo ezin da komplazentziarek izan terrorismoa babesten dutenen zata. Eta gaur egongo presidentearekin, gaur egongo gobernuarekin eta barne ministroarekin ez da terrorismoa rentzat komplazentziarek izanen. Manuel Valtz Frantses Barne ministroaren hitzak Gogorki salaatuuko dira aratsaldeuntan baiionan iragannen den manifestaldian. Egira mogimenduak antolatzen duen itzordua azken urteetako jendetsuena izanen dela uste azka bada. Ikusi besterik ez da, nolako sustengu ze osatzen ari diren hergira mogimendukoak. ehunta begeita majaute iru diputatu, senatari bat, eskualdeko eta departamentuko kontseilariak, kultur munduko berrogoita amar pertsonalitate, kirolariak eta sindikat eta alderdi politikoak. Emilio Marten, goiz berrin goumita izan dugu eta errepresioaren kontrako manifestazio hau historikoa izanen dela uste du. Manifa antirepresibo asko izan dira, gehien bat, aktualitatak hoge uh, ohe iran zutea eskatzen, eskatzen baitzuen. Ia da gaur egun uh, giren egoera politiko hontan eta egira sortu da piskat uh, kontekstuenetan, preso eta yeslarien gaineko lana antzeko eta hori soilika. Dung bai, manifa hori berezia izanen da, eta... Anne ustez ipar eskale hirmailan historikoa manifestaldia Xarri Aratsaldeko hiruak eterditana abiatuko da Bayonako euskaldunen plazatik eta badakizue euskal jatiek urbiletik segituko dugula Aratsaldean zehar manifestalditik zuzenean hariko baikira eta bestalde herrira elkarteak ere jatie mankizun berezi bat proposatuko baitu gure antenetan Xarri Aratsaldeko hiruontaik goiti Beroan bero asteko akkttuoliitatiaen bildima euskaligatietan, Eta Manuel Valtz, frantxes barne ministroaren adirazpenak, oraino aipagai. Aintzineko egunetan elpais kasetari erana, errepikatu baitu, zidu ez egun karian, estela, ipar euskal kolektibo edo elkargorik sortuko, desentralizatze planarekin. Egia, euskal badituela bere nortasun eta kulturak, arazer dion valzek, bainan estela lujalde elkargo baten beharik, horien biziarazteko. Bestalde, iparaldeko ogoitalau hautetsi zentristek, erdiak PNB alderdikoak, gutun ideki bat, elarazten diote François Hollande presidentari, duela bostila bete plazaratu zuten proposamen politiko bat, iparaldearen zat, eta eskualdearen eskuduntzak galdeginez. Geruztik Gerustik, kontseiluak eta merkatal gambarrak, maila apalagoko egituraren proposamena onartu dute. Horain, autetxi zentristek François Hollande, frantses lehen dakariari, gutun ideki bat igortzen diote, osoki bat eginez, autetxien kontseiluaren proposamenarekin. Daniel Camblon, bozere mailearen ustez, beren proposamena, baino, maila apalagokoa da, baina kontsentsuaren izenean onartu beharra. Daniel Kamblon. Egia da, no joan dela, bereziki hizkuntzari buruz, guk naikinuen statu regionala izkuntza ana, eta hori guztetot e, gauza baliosa izanen zera. baina autetxuen kontsailuak e, ostion misal esu bestek esan duen bezala, da, ino moien, eh, denen artian, eh, bera da, konsensusu bat bildu, eh? bat dira, on autenak, beste atzue gution autenak, eta erdiko bidea autatzen da, eta bon, gu ere biztan da, gure amentsazen zen izait Bainan eh, erdiko bide hortan sustengatzen dugu, hortan joan dien guziak. Haute txiz en Tristen dira Georges Barrer, Yves Hugalde, Françoise Bro Boari eta Alain Massonde, Bayon Parker oposizioko zerrendakoak, Bernard Costa, Donian Eloitzunekoak Michele Tsebest, Mauleko Ausapesa Christian Nogez, Makeakoa eta Jean-Michel Iribarne, Donasa Arekoa Lab sindikatuko kideek ipar ezagupen sozioekonomikoa galdegin dute ostegun goizean, mar bat tindatu dute baiona tarno semugan, sortzeonta errepidean, eta beste bat ere, argbotik bihar hunkitzen duen errepidean. Tindaketa horren zentzua espikatzen dauku labeko jon irazolak. Guk ekin honen bidez nahi izan dugu xalatu kondaketa, bozen kondaketa ez dela eginen Euskal Herri mailakoa baizik eta akitaneakoa. Era hortan ez dugu inoizakinen egiazki labek eh, zeini representazio izanen duen, eta era hortan ere eson hartuz Euskal Herriaren bozen edo bozken kondaketa nonbait baita ito zen gaituzte. Orduan e, guk e, desmartxa batzuk egin ditugu. Galde batetik, e, Lan Ministeritzaren aintzinean gure boza kontatuak izan daitezen Euskal Herri Mailan. Bestalde beste sindikatuari ere galdera bat egin dugu Elgarrekin egin dezagun galdera hori e, eta beste sindikatuak desinteresatu dira. zute hortan interesika eta bestalde e, galdera bat pausatu diogu Gerrapen Kontseiluari, egin dezan beraldetik berrien desmartxak, bozka hoeiek Euskarazien kontatua daitezen haita langilez gutiago duten enpresetako hauteskunde sindikalak irekiko dira azaroaren hogeita seiian. Basen Fajoako indar elkartea beste manera batez ibiliko da. orai arte bi animatzaile ba langileetarik bat kanporatua izanen da. Agazoina, Akitaina eta Europatik heldu ziren diru laguntzak, Agortu zaizkiola elkarteari eta ondorioz zailtasun ekonomikoak ezagutzen zituela. Hemendik goiti, indar elkarteak animatzaile bakarra izanen du, idazkariarekin lan eginen duena, elkarlan gehiago ere dute Baxena Farroko PCDA eta Baionako Komertxo eta Oficialen Gambararekin. Ibin molde berria izanik ere, elkarteak behar den lana eginen duela Baxena Farroako enpresen laguntzeko uste du Bartelemiaguer indar elkarteko lehen dakaria. Gizunik, badu, angoitik, kasi gamozt urtez egitzen nuala eta asoziament hori, hamar urtez erganiz prezidant, bazakik nualan maziatzen den, eta yuditzen zaut gauzak orrean ezagiz segituz urbiletik eta konertsiko gambedak eta ofizioko gambedak urbilduz -e. eta hango teknikzenak gehiago serviziatuz. Arrasuntza maziatuko dela eta Ez dugula, emengo enpresabihik, uh, utziko bidei mazterian, zeuguniz, ortaz, zeuguniz. Orta Hori, behar da, bon bat, behar da, otrikuskat, eta goiakian, bakotxak bede eh, tokian adiziren, bakotxak bede moldean, ez uten biek molde bera ere, bongo egin molde bat izanen da. Horzenik garran bat izanen da ezagirik eta behar zera segitu. Ene ustuko argazuntua matzatuko da. ikus molde Jean-Michel Galan, garazi baigurriko erri elkargo koleen dakariak, horreitara ziberda, basen afarroko iru erri elkargoetan, bi animatzaile postuetarik baten kentzea bozkatu baldinbazen, Gadasi Baigoriko Eri Elkargoa bakar haizantzela hastapen batian bigarren animatzaile postuaren atxikitzeko prest. Jean-Michel Galan. Joanden Otsailean, ginuen bilkura bat Eri Elkargoan, nun, Aho batez, erabaki ginuen, amikustagheri buru egitea. Egan nahi baita, gurea ginuen langilea, eh, ez den astapena nolabaitzen, eindarren langilea zen, baina hemen, garazibai horriko lan egiten zuena. Hori, nahi ginuela begiratu, eta, ara, eh, hori, aho batez, eta seila bete bagne, kontseiluaren gehiengoa bestaldera joan da. Hotuan, horda gibelatze haundian eritzat, uste du sei urte gauza ona izanbazen amikuserekin elkartzea, gaur egun gibelatze bat bezala agertzen da, eta hori zinez ahangura garrizait, eta pentsatzen dut ondoko egunetan denako hartuko diren, zinez zerbait galdu dugula, indar bat galdu dugula, agulago girela egun atzoginen baino. Francis Karikarsen indaren hartua izan zen azken langilea eta beraz haren licentziatzeko erabakia hartu zuten joan den asteleen haratxean basen afagoko indar elkartearen administratziokontxe iluan. Gizarte alojarekin segitzen dugu eta sokorri katolikoaren deia daja aipatzen. Urteko bilana agertu du Sokorri katolikoak eta urtan iparraldean prekatateak irauten duela azpimagatua da. Lau familia laguntzen ditu ekonomikoki eta moralki sokorri katolikoak horien artean bergeuntalargoi diruz zuzenean, Matien Lazabal. Prekaritatea etxeko ari dela fjoga, jaz sokohi katolikoaren atea jodutenen erdia baino gehiago, jadanik aintzineko urtean hor zirela laguntza galde. Hormar familietatik sortzi ez dira berek hautaturik jiten sokohi katolikorat, baizik eta zerbitzio sozialek helbidea emanik, hauek kalkuluak egitearekin ohartu zirela kotz, ez zutera laguntza publikoekin bizitzikorik aski. Ipagaldearen berezitasuna agertzen da bi zenbakiekin, Sokorri Katolikora datozenen Erdia pasa ehuneko berruita hamalaua emazteak direla, Estatuko bana bestekoa ehuneko berruita laua delarik, eta mugari hurpil gauden gune ehunen berezitasuna ere, Sokorri Katolikora zenen hamarretik bederatzi frantsesak direla, Estatu mailan hamarretik zazpi direlarik, lagunduen irabazi maila hilabetean bostehuntala atan oita hamaboste urokoa da ipar euskal herrian, Bainan, bizitegiaren tzatbagatu behar izaiten dute berrehuntala atanoita sortzi euroko alokairua, nahiz, aselem egoitza sozialetan bizi. Alokairu hori estatuko banabestekoa baino, ehun euro goragokoa da, aselem alokairuak hupatu direlarik hamagurtez, hirurrugeita hamahiru eurotik berrehuntala atanoita sortzitara. Sokorri katolikoak ekartzen duen sustengua ezta diruarekin gelditzen, laguntzen ditu aurrak etxekolanak egiten, familia dun diren amabak rak urtean aste batu hartzen, mikro maileguak egiteko hainbat familiari bere bermea ekartzen dio besteak beste sokorri katolikoak. Frantziako ministroen Kontseiluan hezkontza denentzaten leG sede onartu dute astezken goizean Abotsa hainitza egiten duen lege asmoa da alde batetik homosexualen arteko heezkontza eta, Adoptatzeko eskubidearen kontra boz hainitz altsatu direlakoan, besteak beste eriza katolikoa eta eskoineko haute txizon bait, bestetik legea ez dela aski hurun joaiten uste baitute beste batzuek, bikote homoseksualek, aurrak laguntza amerikalaren bide ukaiteko eskubidea, adibidez ez da aipatua. Horai, lege sedea urtari lundaretik goiti ez da batatua izanen da lege Biltzarrean. Eta beroan bero eman aldi hau burura dezagun ara txaldeko itzordun batekin. Ipagaldeko bertxulari xapelketar oberenak agertu diren 6 bertxulariak azken lehian izanen baitira sari bayonan. Silaba xapelketaren finala izanen da eta hori zaiteko xailkatu diren 6 bertxulariak aurkeztu dizkigu joan aitzaina bertxularien lagunak elkarteko presidentak. Xapelduna, ametsak zailuzen daia ja. Gero sustraiko lina ujuña, ja. Usu biak aipatzen dira elgahekin. Elgahekin ikusi eta entzunbait dira eta ibilbide berdintxua izan dutelako. Ta horiek bilak dira Euskal Eriko... Bertsolari xapelketako finalean kantatu izan dutenak. Beste urginak bat bada odei, odei baxo. Bertsosko eta Bertsosko lako erakasle ere. Tiela bi urte sorpresa sortu zuen buruz burukoan sartuza ametxekin. Gero, hor ditugu eneritza baleta bai honakoa. ere. Eta sumai muru azka Bertsu eskolani bilia ere, eta orain bertsuera kasle dena ere. Bertsu eskolako talde bat bere gainduena ere. Bertsu gainduena ere. Eta magi sarasua itxasua ja, bertsu eskolan ibilia eta hurra ere bertsu giro batean murgildua txipidanik usteute hori ega ahal dela. Ez utxegin beraz silabaren finala sahi atxaldeko bostak eta erditan loga gelan eta lekurat espazirezte joa iten saioa euskal irrati hauetan zuzenean segitzen ahalko duzue. Jaraochtan bururatzen da haste untako beroan bero emanaldia aldia, pasaguziak haste on bat eta bestealdi bat arte.